los turbos jets si conecto los turbos jets, capitán nos impulsarán a una velocidad increíble conecte los turbos jets bajenme ciertamente me temo que me he pasado día, capitán nadie no, es perfecto Bona nit. benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmic i sèries de televisió que us acompanya cada setmana, i aquesta setmana... setmana? Ai, no volem ser menys perquè us tenim preparades moltíssimes coses, molta informació, perquè estem carregats de moltes notícies. Aquesta és la setmana que diuen els americans dels fronts, que és això de les sèries que renoven i no renoven i que cancelen i que no. Aquestes setmanes ja molts els canals van fer públiques les sèries que renoven aquelles que quedaven així penjades en l'aire. Nosaltres comentarem, ni ha que renova, n'hi ha que no. Eh? Hi ha una mica de tot, sèries que aquí doncs, estan passant canals, que l'any que ve deixarem de veure, i n'hi ha d'altres que, que sí que, sí que renova. N'hi eh? ha mantindrem una mica la incògnita cap a la secció dels 40 minuts. Tindrem com cada setmana, esperem, allò que creuem els dits avui, si tindrem xafarderies de Hollywood, esperem que sí que tinguem a, a la Marta. I avui, com que ens ha fallat l'entrevista, ja ho van dir -ho la setmana passada, que tindríem entrevista, ens ha fallat, perquè avui el nostre entrevistat l'operàvem de catarates. Camilo, un altre dia serà, el tindrem aquí, un, el doblador de Harrison Ford i Anthony Hopkins, que, que el tindrem ben aviat aquí, el, el ningú no és perfecte, quan estigui ben recuperat. Anem a presentar ràpidament l'equip del programa que tenim aquí in situ, que avui som, som dos, com... bueno, avui. Jessin Casadamunt, què tal? Bona nit, home de Notícies Calentes. Hola, bona nit. Què tal? Com es viu la cosa per la peixera? Ah, bé. Sí. Uh, què, què, què, què ens vols destacar en la teva secció aquesta setmana? Uh, com que sempre us queixeu i dieu que, que dic alguna mentida mm. Avui dic una mentida però que uh, la font d'informació diu que és veritat I... no, no sé si se m'entén No, no, una pista, va, digues una pista, ràpid, ràpid uh, Anderson i Metal Gear molt bé, doncs en aquestes pistes tants eh, que anem aquí... Potser molta gent s'haurà quedat igual, jo ja t'aviso. Jo també, quan ho he llegit també. Eh, molt bé, doncs eh, d'això en parlarem a les notícies calentes. Eh, tindrem una Bo Matí, amb la secció de còmics cap al final del programa. I comentarem pel·lícules que hem vist aquesta setmana. Speed Racer, per exemple. Podríem dir que la, una de les decepcions de la temporada... i el primer fracàs amb majúscules de taquilla de la temporada. I estrenes que la veritat, aquesta setmana... Moltes, però cap d'elles destacable. Ens haurem d'esperar el dijous de la setmana que ve, quan s'estreni per Perfi, Indiana Jones i El Reino de la Calavera de Cristal. película La pel·lícula més esperada de l'any, amb unes votacions que vam fer, i que, que bé, doncs, escolta, sembla que la tindrem la propera setmana. Abans de començar, recordem... Als concursos, al concurs de Panini que regalem cada mes un lot de còmics gentilesa de Panini un lot que està molt i molt bé la pregunta és com es diu el director de la pel·lícula Iron Man és així de fàcil. Com es diu el director de la pel·lícula Iron Man, tots aquells que us sàpigueu i voleu aconseguir un lot gentilesa de Panini, ens heu d'escriure un correu electrònic al ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com contestar aquesta pregunta i ens deixeu les vostres dades i si, sorteu, si sortiu guanyadors en aquest sorteig que fem a l'últim programa de mes, doncs uh, us enviarem aquest lot gentilesa de Panini a casa. Per altra banda tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes o sinó no, al Google ningunoes perfecte, som els primers... Uh, ens podeu visitar i bé, escolta, descarregar el programa, podeu fer mil meravelles a la nostra pàgina web del Ningú no és perfecte. Presentant i dirigint el programa en teniu a mi, a l'Ignasi Arbat que estem ja disposats a parlar doncs de les novetats cinematogràfiques més destacades aquesta setmana. Estrenes Tertúlia i Notícies a la Gran Pantalla La primera dels les trens destacades és Sentència de Muerta, pel·lícula de James Wan. Aquest senyor el recordareu per ser el director de Sau, pel·lícula doncs, que estava molt bé i tal, la primera, eh, no parlant de la resta. I de, més recentment, de Silència des del mal, que és aquesta pel·lícula horrenda, horrible, lamentable, d'un ventríloc... Eh, bé, que no sé, es va passar al Festival de Sitges, sota el títol de Death Silence. Aquí va passar, doncs, sense pena ni glòria, bastant desapercebuda, eh? és una pel·lícula una mica eh, trista. Sentència de Muerte, 20 intentar reconciliarse James Joan una mica amb el públic, amb Kevin Bacon, Garrett Hemling, Kelly Preston i John Goodman, que mira el tindrem part duplicat en Speed Racer i Sentència de Muerte. Hem de recordar que primer va ser Judy Foster que va imitar Charles Bronson i ara li toca el torn a Kevin Bacon. És curiós que en els Estats Units, on la delinqüència cada cop és menor, es facin films com aquest on sembla doncs, que el país estigui dominat per bandes els assassinats i les bandetes. Els Hume som una família perfecta formada per Nick, el pare, Helen, la mare i Brendan i Lucas, els dos nens. De tornada d'un partit, Nick i Brendan paren en una gasolinera que serà atracada per un grup de delinqüents que degullaran a Brendan amb un ganivet en una manera d'acta d'iniciació criminal. Per coses de la justícia, l'assassí queda en llibertat. Nick, eh, Kevin Bacon, farà la feina que no ha fet la justícia i mata l'assassí del seu fill. Però els familiars de l'assassí també hi voldran dir la seva en aquest món on la violència engendra més violència. I per fer-vos una idea de la pel·lícula, us hem preparat el tràiler de Sentència de Muerte. Llistos, chicos? Brendan Hume, has ganado el premio al mejor jugador. El número 1 el número uno, el número 1. Hola, cariño. Solo quería decirte que nuestro hijo ha decidido irse a Canadá a jugar al hockey. Te quiero y estaremos ahí enseguida. ¿Eh? ¿A dónde vas? Necesito beber algo. Bien, pero date prisa. Quiero llegar pronto a casa. De acuerdo. ¡Al suelo! Puedes hacerlo. El número 5 de ese animal, en la carbel. Quiero que lo encierren el resto de su vida. El único testigo es usted. Solo tenemos su palabra. Caso desestimado. Señor Darling, queda usted en libertad. ¿Te estás quedando conmigo? Tu hermano Joe está muerto. Yo digo quien vive, yo digo quien muere Voy a por el resto de tu familia Acabas de firmar su sentencia de muerte Me da igual lo que me pase a mí Pero ellos tienen que estar a salvo ¡Cabrones! ¿Cómo puedo detenerlo? Se ha iniciado una guerra Que Dios le ayude Necesito armas ¿Tienes dinero? La següent de les estrenes que destaquem és Una noche para morir de Nelson McCormick amb Brittany Snow, Scott Porter i... <coughs> Ai, perdó. I Jessica Estrup. Dona veu com la seva família és assassinada en mans del professor Fenton que amb aquest acte li ha volgut demostrar el seu amor. La policia atrapa l'assassí tres anys més tard durant la nit de graduació de dona Fenton escapa del psiquiàtric d'alta seguretat on estava ingressat. Dona i els seus amics celebren la seva graduació en un hotel que s'accarà convertint en una casa del terror quan aparegui Fenton i comenci a assassinar els adolescents en l'ordre invers que aquests apareixen en els títols de crèdit. Eh? Per tant, això com sembla molt previsible. Uh, un una notícia per a morir és el remake de Prom Night, una pel·lícula que va protagonitzar-la en 1980, Gemini Curtis. Hem de dir que l'original ja no era massa destacable i el remake li han tret tot allò bo que tenia l'original, que era el típic de les pel·lícules de terror dels 80, la qual, doncs, reivindiquem. És a dir, sang, violència i, sobretot, pits i tetes. Escolta, vull dir, era el que es portava a l'època, viernes 13, etc etc. Per tant reivindiquem tot això. Una aposta llunyana de bons remakes recents eh, com és el cas, per exemple, de La Matança de Texas. Només recomanable per adolescents poc exigents. Do you have the time to listen to me while aquest no és Danny Glover, però podria ser-ho, eh? perquè també té una veu així una mica... Danny Glover és el protagonista de The Honey Dripper, última pel·lícula dirigida per John Sayles i protagonitzada també per l'Israel Hamilton. Recordem que, bueno, Danny Glover que a banda de fer Rebovini per favor i també a cinc Hermanos que, que l'hem pogut veure s'ha incorporat doncs, a la segona temporada d'aquesta sèrie també ha tingut temps per rodar aquesta pel·lícula una tragicomèdia musical del sud dels Estats Units que ens parla del naixement del rock and roll des de la més pura tradició del blues negre la pel·lícula arranca a l'Alabama Rural dels anys 50 on coneixem a Tyron un apassionat de la música concretament del piano que ha invertit tots els seus estalvis en un bar musical i que es veu obligat a tancar els creditors blanc i el xèrif el posen entre l'espasa i la paret fins que se li acut contractar durant una setmana el guitarrista de blues més cotitzat el, el guitarrista va endarrerint la seva actuació i com caigut del cel i sortit dels camps de collita de cotó apareix Sony un autèntic malabarista amb la guitarra i que serà l'única via de Tyron per salvar el negoci la pel·lícula deixa enrere el retrat m'estic mm. mm -hmm. anat sense veure, eh? perdoneu la pel·lícula deixa enrere el retrat social entre blancs i negres i es concentra en una història entre personatges i en la filmació de les actuacions musicals. En aquest film, Cell s'allunya una mica de la seva imatge de director combatiu contra el govern republicà. No tan dura de pelar és l'altra de les 6 anys que aquesta Jacint va dedicada Obra a tu. O mestra que no sé per què no l'has comentat com a primera. Bé, ja veus que queda relegada cap al final, eh? Mal fet. Pel·lícula d'Estevan Brill, la Moen Wilson i Leslie Mann, produ sí. produïda... què, què m'he deus dir? No. Produïda per Jude Apatow, es converteix una de les seves pel·lícules menys recomanables per la manca d'un actor en carisma. No hi ha Steve Carrell com a Virgen a los 40, ni ha llenguatge mal sonant com Super Salidos, un dels alíciens, per cert, del seu cinema. És a dir, una pel·lícula de Jude Apatow apta, la veritat és que no ens interessa massa. Tres adolescents, no gens populars, decideixen contractar amb un guardaespatlles per deixar de patir l'ira dels companys assetjadors. L'escollita és Taylor, en realitat doncs, un rodamont que vol guanyar-se uns diners i fugir per cames, fins que comença a connectar amb els nois. L'estit de Patau queda esborrat per les bromes infantils, convertint el film en un producte que bé podria ser de Disney. Un film que ha estat un fracàs estrepitós, tant de crítica com de taquilla. La següent proposta és curiosa. La crisi carnívora, pel·lícula de Pedro Rivero, una pel·lícula d'animació realitzada en flash basada en unes tires còmiques del mateix Rivero publicades en un diari de Galícia que va derivar posteriorment en un còmic editat per Norma, del mateix títol, La crisi carnívora. En la pel·lícula, els animals viuen en un món en el qual tenen prohibit menjar carn. Tots semblen feliços, excite la Crebel, que d'amagat va cap al cementiri durant la nit i menja cadàvers. La seva sorpresa és que no en troba cap, ja que un dels lleons ha organitzat una xarxa de. Que amb els difunts per mantenir els hàbits carnívors. Quan es descobreix el que està passant, Crebel serà utilitzat com a cap de turc i serà exiliat. Per això sí, aquesta hiena tan perspicats no es quedarà de braços plegats. <fixi> I per les darreres estrenes. La xica cortada en dos, pel·lícula de Claude Chabrol amb l'Ubidier Saint-Nier. És la història de Gabriel, una presentadora del temps que manté una relació amb dos homes ben diferents. El primer és un jove milionari desequilibrat i el segon és un madur escriptor casat. Gabriel s'acabarà casant amb el primer sense donar-se compte que, per un obscur motiu el seu adinarat esports, odia l'escriptor. Yeah, Seguim amb Sultanes, Alejandro Lozano, Jordi Mullà i Ana de la Reguera, una coproducció entre Espanya, Argentina i Mèxic que barreja thriller i romanticisme. Una banda d'atracadors perd els diners del robatori que acaba de cometre a un banc. Ara hauran d'esbrinar qui els ha traït. I, finalment, La isla de les almes perdides, una pel·lícula de Nicola Garcer, una coproducció infantil entre Alemanya, Dinamarca i Suècia. El germà d'una nena de 14 anys que creuen els esperits és posseït per un home mort en el segle XIX. Les úniques persones que la creuran seran un nen ric, molt espantadís i un científic de l'opera normal. I ara, Jacint, preparat perquè comencen les notícies calentes. Do Everything. dèiem per 10 dòlars? Tot el que vols. Tot el que Oh! Oh! Oh! So Doncs quan vulguis, comencem! Comencem, doncs... Vinga, va, la primera de les notícies que ens tens preparades. Aquesta, tots els que som nascuts als 80 o que van de disfrutar als 80... Que no series el cas... Home, jo vaig ser dels 80. Si sí, sí, però no recordes gaire res, no? Amb bueno. 5 anys tampoc es deu un. hi fotre Eh, eh no em fiquis en la meva edat, jo no, no, no comento escolta, la teva edat. Eh, eh, ja, pots comentar, no passar res, eh? No la sé, si no la comentaria... <laughs> doncs comencem parlant dels germans Weinstein que estan treballant en una adaptació per la gran pantalla divina de què bueno ho ensortaràs de seguida perquè ho t'ho he dit sí, de, si explicat, aquí, doncs... va digue'l tu no no va digues digues digues va, és que fa fa molta il·lusió eh els Fraggle Rock Fraggle Rock al cinema sí. com feia la cançó pa de disfrutar tus problemes pa de disfrutar bé, bé. Quina gran sèrie La recordo molt, aquesta. Jo de petit, o sigui, quan tu encara no havias nascut, jo la mirava. Pues si és 80. Passo veure les reposicions. Però tu petit, bé, sí. com jo. Jo també Tu vas llenar. veure les reposicions Als anys 90, havia oh, és... jo no m'recordo els 90, oh, no? ja. Què és? Ah, L'argument, no? Hem de saber què passa. Ah, passa alguna cosa? Sí, no a ve. part de sortir marionetes, passarà alguna cosa. Sortirà a l'exterior. Bé, ja hi havien sortit alguna vegada a la sèrie, a l'exterior. Ponaven només al camp, al a de basura. No, no, jo recordo un capítol que... Sí, ah, clar, sí, com que tu més grans segurament ah. devies veure episodis... Jo vaig veure les temporades més avançades, ja, de Fragle Rock, sí, sí. Next Generation. Exacte. Després, Pau Vergara, et sona? No gaire A mi tampoc Doncs aquest senyor dirigirà el Capitán Trueno I ja té un fitxatge De bastant de nom Per ser el que pot ser la pel·lícula mm -hmm. Que és el Sabataki Bueno, bueno. Que no sé què dir-te Home, abans reivindicat Pitxitetes ja massa gent que no vols veure el sapataki. Ja no, no vull. <ríe> doncs, um, para... Si són poca roba, doncs ja ens sembla bé, no? Oh, per cert, eh, tots els que ens estiguin escoltant, ja han sortit les fotos de Megan Fox i el seu top less a la pel·lícula Diablo Cody, doncs uh -huh. pues ja estan penjats a internet. Molt bé. Tots els viciosos al món ja saben. Doncs perfecte. Eh, interpretar el paper de Sigrid, el sapataki i res, que a veure si fitxen més gent ja per començar rodatge. Sí, és que finalment es roda aquesta pel·lícula Sí, perquè està una mica maleïda sembla. Ah, per això, per això, no ho veiem clar encara eh? Però bé. Després, Eva Mende Finalment ha sigut escollida, Tot i que s'havia rumorejat que seria Penelope Cruz per protagonitzar l'adaptació La reina del sud Que està basada en una novel·la d'Arturo Pérez Reverte uh -huh. Que tracta el món del narcotràfic Bé, no propera. ens interessa Ja tot i dic jo Si és d'una novel·la de Pérez Reverte No ens interessa Uala, però com pot ser així, Per Reverte? Ha fet molt per la literatura aquí a Espanya. Ah, sí? Ha iniciat a molts joves a la literatura amb el bueno, Capitán Trueno. A, a, a, mi, a, a mi no. Per, per, per, per. A, a la triste vols dir? sí no el Capitán Trueno, Ai, el capitán Trueno. Ai. aquest és Víctor Mora la el Capitán sí, bueno. Bueno, no sé, l'ha iniciat a tu però a mi no bueno, tu va a però no. és lectura obligatòria actualment Capitán de la Triste no, no, sí, cadascú, no sé obligatòria, no és que puguis escollir és el que té l'ensenyança pública sí, que, que, que, que, que, que fotut, no? Que fotut. almenys esperem que la pel·lícula no sigui obligatòria però si ja no, no ja és que la paradeta l'acompanyà en Josh Harnett i Ben Kingsley, o sí sigui que el repartiment està força bé Ah, bé. que aquests urs ja havien coincidit al Cassius Levin uh, pot ser, sí, sí, sí pel·lícula rara, eh, rara, sí, rara mm -hmm. tinc un amic que li encanta la pel·li però que jo no li veig res bueno, és rara, sí, és una pe·li sí. alternativa, freak, uh, rara escolta, i Bruce Willis sí després, lo... ah sí, tenim un altre biòpic perquè em faltaven, em sembla uh, Tina Sinatra adivineu de qui és filla Frank Sinatra exactament, doncs no? pues vol portar la vida del seu pare a la gran pantalla i està parlant intentant convèncer a Martin Scorsese perquè ho faci A ah, bé, doncs pues estaria bé Frank Sinatra, un home sempre relacionat amb la màfia doncs eh, que sigui Scorsese que portés la seva... i es volen centrar en els seus últims anys de vida home, doncs pues això ja no té tanta gràcia que els últims anys ja l'home era molt gran i dius, bueno, què? Sí. del geriàtric a casa, de casa al geriàtric depèn del que vulguin fer a veure, bueno, com que la filla és la productora suposo que el pare no el deixarà amant no, no, i per últim la notícia que us comentava que això sí que és raro, raro raro segons una notícia que ha aparegut Paul Thomas Anderson no Paul WS Anderson ni Wes Anderson ni no, Paul Thomas Anderson és a dir, Magnolia Pozos ambició està interessat en dirigir la pel·lícula de Metal Gear Solid i què és? Metal això? Gear Solid, Exacte, el videojoc de Snake Plissken que és un, un agent que té, bueno, va fer personatge uh, creat per John Carpenter Snake Plissken vols dir és el de Metal Gear Solid Snake Snake, però Snake Plisten és, és el personatge de, de la pel·lícula del, Carp del Carpenter de 1900... Tens l'ordinador davant? Sí, el Fica dia davant. Fica Metal Gear. Ja ja buscarem, ja ho buscarem. Doncs si Snake no... és, sí. és el nom que té el protagonista de Metal Gear. Però Snake Plisten... Pliskan. Pliskan. Potser aquest nom és un homenatge perquè jo el vídeo no el, no ser, el conec, eh? però vull dir, el, el nom a mi eh, és el del personatge de, de la pel·lícula del Carpenter. Sí, sí, ara, ara t'ho busco, ara buscarem, eh? Que també havia sonat que seria Kristen Bell que l'interpretés, o sigui que la notícia encara queda més rara. Mm -hmm. Molt bé, doncs uh, fins aquí les notícies, Jacint? Uh, sembla que sí. O s'ha acabat la tinta o no en tinc més. <ríe> doncs sí que s'ha acabat les notícies. Nosaltres ara sí, si anem a comentar Speed Racer que hem vist aquesta setmana. I, no sé, tenim música preparada, no? Sí? Doncs a veure, com fa el protagonista? Zum, zum! Doncs Escoltau la música, perquè és el més bo que té la pel·lícula, poder, no? Aquest aspecte retro i música que recorda allò d'anime dels anys 60, vull dir, és el més positiu que té la pel·lícula, perquè la veritat, eh, jo personalment em vaig avorrir amb Speed Racer i suposo que tant a mi com, com a molta gent eh? no sé si és aquesta la impressió en general eh, de del que ha vist la gent però però vaja, no sé de totes, si voleu fer algun comentari sobre la pel·lícula tenim un correu electrònic que és el ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com i ens podeu enviar comentaris tant ara mateix com durant el llarg de la setmana i el programa de la setmana que els podríem els podríem llegir, eh? A, a veure, Jacint, això que me deies de, de Snake és, és el personatge de 1997 escape a Nova York que va interpretar Carl Russell i és Snake Plissett Ara mira, Metal Gear Metal Gear Solid. Però així, Snake please eh? tal qual. Mira Metal Gear Solid. Doncs ara buscarem, es quan acagi, acabat de parlar de, vale. de Speed Raiser, vale? Doncs, a veure, la pel·lícula veure, que visualment és impressionant. Eso sí, els germans Jóshowski en aquest cas han fet un treball extraordinari, però para de contar, s'han reduït en efectes especials i, i a fer doncs, una, una cosa molt, molt kitsch, molt colorida. És molt anys 60, de fet, això de posar tants colors i superllampants és una cosa que es portava tant en la televisió dels anys 60. Recordem les primeres sèries en color. No sé si és perquè la televisió era un color a aquella època o què, o començava a color, com la sèrie aquella de Batman de, de l'Adam West o la primera sèrie de Star Trek tot eren colors i molt llampants. i els dibuixos animats també venien una mica amb aquesta idea, no? colors molt llampants i Speed Racer també també era això aleshores, eh, la pel·lícula ho ha conservat, ha intentat eh, recuperar l'esperit eh, del que era la sèrie de dibuixos animats ara, eh, cinematogràficament eh, no té cap interès, vull dir, el guió Uh, és absolutament simple i pla els personatges uh, són molt i molt freds uh, no sé jo realment m'ha mm, m'ha avorrit uh, ja ho he dit, en estones llargues a més que la pel·lícula dura dos hores uh, i deu excessivament llarga I més a més són carreres carreres de cotxes després repassarem una de, algunes de les crítiques del que han dit els crítics nord-americans que la veritat és que se l'ha encarregada però d'una manera uh, brutal, aquesta pel·lícula. Eh? Esperem, doncs, que... No sé, escolta, que, que la puguin... Bueno, no sé què dir-te. Tu, Jacint, tenies intenció d'anar-la a veure, però al final t'has quedat allò sense escenari, no? Te sap greu? La recuperaràs? Uh, no et dic de quina manera, però segurament la recuperaré. I des d'aquí, llençó un missatge a en Duarte i dir-li que això no es fa de l'últim moment i que no. Uh -huh. Bé, el personatge que deies de Metal Gear es diu Solid Snake. Ah! Com que ho he fet de memòria, l'he cagat. Ah, aquí has, has tingut una dislexia, sabies que era eres Snake, sí. però és sòlid i no... Sòlid, Snake, snake Plissken. Aquest serà el fill. Sí, exacte. Serà el fill entre Kurt Russell i... Bueno, clar, llavors, I Christian Bale. Clar, serà una relació gay entre tots dos. Això és l'evolució, això és a, ser progre. Amb fills adoptius, bé. No sé, no, no, i tant, i tant. Escolta, em sembla fantàstic, però no sé si a fill sortiria entre aquests dos personatges bé, doncs això que ho comentàvem Speed Racer mm, escolta que hi ha coses millor, millors a la cartellera sincerament, eh? vull dir eh, la taquilla nord-americana s'ha fet una castanya important i, i sobretot aneu a veure Iron Man que aquesta sí que és recomanable eh, si de cas nosaltres el que farem serà començar a repassar les impressions de Speed Racer en el box office Anem a la taquilla. A la posició número 5, Baby Mama, a 3 setmanes amb 40 milions de dòlars. A la 4, Maid of Honor, dues setmanes en 26. A la 3, Speed Racer, a la 3, entrada de la setmana, amb 18 milions de dòlars. A la posició número 2, i superant Speed Racer, What Happens in Vegas, que és aquesta pel·lícula que passó en Las Vegas, de la Cameron Diaz, i... bueno, de la càmera en Diaz i en... Ay, era mon... Jacint, ajuda-me, com es diu? Ara se me anat del cap, és igual. Uh, 20 milions de dòlars i a la posició número 1, Iron Man, dues setmanes 177 milions de dòlars Quina passada. Molt bones recaptacions per la pel·lícula d'Iron Man. La veritat, John Favreau ha aconseguit un gran èxit amb aquesta pel·lícula. Setmana de sorpreses. Iron Man continua en primera posició i Speed Racer es confirmen ser la primera superproducció de la temporada en fracassar. I és que, malgrat no mereix ni de bon tros l'èxit d'Iron Man, tampoc es mereix la ignorància del públic que l'ha col·locat per sota de la nova comèdia estúpida de Cameron Diaz. La nota mitjana de la crítica per Speed Racer ha estat una C. Matt Stevens D. Online diu Corre Speed Racer, Corra corre a buscar una història més bona dels teus al·lucinants efectes visuals. Lisa Sbarzman d'Entretainment Weekly diu que els nois joves són l'única audiència apropiada. Per aquí, Honeycutt del Hollywood Reporter és un dibuix animat amb actors de carn i ossos de dissabte al matí amb efectes visuals estel·lars però la història i hi uns personatges rudimentaris uh, Claudia Puig, d'Usa Today diu que per ser un film sobre la velocitat l'agitació és baixa i les curses són una llauna l'únic comentari positiu el trobem en la boca de William Arnold del xat al post-Intellinger que ens diu que la filla al cap és un espectacle per a nens gens bones tampoc són les crítiques per a Algo Passa en Las Vegas en una mitjana de C Mattpace del Chicago Tribune Diu que és molt irònica i diu com, bé, que és com Las Vegas, excepte que el film és soso avorrit i que no fa gràcia. Eh? És a dir, ironia total. Des -la de la Gaubert, Online diu que li agrada, que li agrada més és bé, que és despreocupada, a vegades de mal gust, però que en gran part és una comèdia divertida. Però en Glenn Berman, de Trenament Wiggly, diu que perd gas que... i es converteix finalment en un film... Cordial, eh? Per tant, malament també aquesta aquesta pel·lícula de, de, la, de la Cameron Diaz i l'StonCatcher, eh? ara, ara ja m ha sortit. Molt bé, doncs fins aquí el box Office i ara anem ràpidament amb les xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs Marta, bona nit, què tal? Hola, bona nit, fer, avui, bé? Avui podrem fer espai amb normalitat? No ho sé, esperem bé. que sí <laughs> Esperem-ho, vinga va A no... estàs més al tant eh, t'estan fotent gols per l'esquadra i no t'enteres Què vols dir? Ara sé que no m'he enterat, eh Marta, no em descobreixi Hi ha un secret entre tu i jo, com a professionals tècnics de so No hi ha secrets A la nostra vida Molt bé, va, vinga Marta, som-hi Per fer, jo és Jarnet Sí que parlaven d'ell ara mateix? No. Dic que no sabies amb uh, qui feia la pericó quan ho passa a Las Vegas. Has dit Joe Harnett, Marta. És Aston Katsch. Ah, sí. ah, és Aston Katsch. A sí, més ho acabo de dir. Sí, ja, Com anirà la secció avui? Uh. Pues avui la secció està pitjor que la setmana passada. M'agradaven més les notícies de la setmana passada, però va ser una llàstima. Però espero que que els nostres oients no l'hagin pogut eh, mirar per internet. Mm -hmm. Avui començo amb Andreu en Drigo Barrymore, que ha tingut un episodi de, de, com diria, de persecució automobilística. Eh, el que li va passar és com un motorista es va encastar contra ella, mm -hmm. eh, ella anava en cotxe i li va bueno, donar un cop per darrere, i en comptes de parar i fer papers, doncs el motorista eh, va pitjar l'accelerador i encara l'estan buscant. I ella... Uh, doncs no es va quedar a gust doncs li va dir ah, sí aquel va fa, fa això i va sortir darrere d'ell amb el cotxe. Uh -huh. Això era a Los Angeles a la part de, a la part oest de, de Hollywood i tot el que li va perdre la pista, com no podia ser d'altra manera. I la policia ho està investigant. Ella es va acabar memoritzant la seva matrícula i l'estan buscant. Molt bé. No m'imagino jo, l'Adriu Barrymore, en fi, i això eren les 12 de la nit. Quines hores, no?, de, de fer persecucions per estranyes això? aquestes. Per bueno, això, com a les pel·lícules, no? Mm -hmm. A la nit Àngeles... és més emocionant. Los Ángeles y Charlie 3? Exacte. Al límite. Molt bé, doncs qui més? Naomi Watts, que és la nova cara de la fragància, una nova fragància que es diu Angel. Watts és la model per al dissenyador Thierry Mockler i apareixerà, doncs, bueno, ja us ho imaginar, la campanya publicitària Rètols al carrer Anuncis de Televisió, que se m'atrena a finals d'any, segons ha explicat el, el portaveu d'aquest perfum. <coughs> em quedo sense veu, perdó. L'espot de televisió eh, l'ha dirigit Bill Condon. Mm -hmm. El coneixeu? Sí, aquest senyor em sona, que director, ha fet... Eh, Bé, bueno, és director de cinema, suposo. Sí, sí, sí, és director de cinema. Què més? Una altra de les belleses de Hollywood, Kate Hudson, que nega per anéssim a vegada que estigui promesa amb Owen Wilson. Ja sabeu que Kate Hudson va dinar amb els pares d'Owen Wilson fa unes poques setmanes. Un sopar I ja familiar, no, sabia... Eh? Un dinar familiar, un clar, sopar... Clar, ja, trobada. un dinar familiar, això representa un compromís ja, ja. Això, ja això és a... el comès no? que tu no portes la xicota si és un rotllo vull dir o una relació així en fi. Clar, i, i ella ha de tenir moral per conèixer els pares d'un Wilson això també s'ha de dir, són eh? bellíssimes persones i no tenen res a veure amb el seu fill sí, esperem per ells que no tingui res a veure l'has espatllat més encara la qüestió és que s'ha vist Kate Hudson portant un anell de diamants en el dit que correspon a promesa Uh -huh. i Sí que és, lògic que la, la gent els periodistes de la premsa rosa doncs comencin a difondre aquest rumor que s'han promès i que es casaran. Kate Hudson i Owen Wilson segus si aquesta imatge. Uh -huh. Jo no puc. Jo, costa, costa. La qüestió és que no sé pujar el nen és un encant a no? l'intimitat. Uh, el representant de Kate Hudson Um, bueno, s'ha excusat no? uh, jo, jo crec que Que l'excusa és una mica patillera Perquè ha dit que aquest anell Respon a la 13 o De la pel·lícula que està rodant mm -hmm. Que es diu Bright Wars Que va, bueno Va de, de núvies, no? I de, de novis Ja i amb aquest títol no podria anar clar. cap altra cosa I clar, i tu, però jo pregunto Què fas en el teu teix llibre portant l'anell de, del rodatge? Jo que sé, sí. escolta bueno, sí Mm -hmm. si és de diamants, tu creus que en una pel·lícula posarà un anell de diamants, de veritat? No sé què dir-te. En fi. Què més? Sí, això va, vinga. Que no, ens estem avorrint una mica avui, eh? Sí, jo escoltant-vos també. Oh, que graciosa! <laughs> ha, ha. Jake Gyllenhaal hi i Jessica Biel que deixen de treballar perquè no veuen Moni Moni. Els actors han abandonat el plató del de, director David O. Russell i el nou film Nails després que els productors no els hagin mostrat si tenen prou diners com per pagar-los la fitxa. Així que s'han plantat pel mig ja el sindicat d'actors. Home, aquests ara s'han de posar de vaga, aquests, eh? Sí, sí, sí. sí. El sindicat d'actors eh, bueno, els ha dit a tots, no només a Gejal i a Abiel que, que deixin de treballar, bueno, que, que, que marxin de, del rodatge, sinó a tota la resta perquè diu que fins que no vegin la, el conte, un aval, no? Fins uh -huh. vegin l'aval, doncs, no, no treball que no continuï treballant. La qüestió és que a mi el que m'ha creat l'atenció és que el guió d'aquesta pel·lícula és de la filla d'Algor. Ah, aquí que hi ha? Enxufa, eh? No, no. jo crec que és mèrits propis, no? Si sí, vols dir? No ho sé, no acabo ah, de tenir-ho clar, jo, això, però bé. Sí. Què més? Jennifer Aniston i el rocker John Mayer s'ho passen molt bé junts. D'aquesta parella em vaig parlar fa un parell de setmanes, no sé si us recordeu. Sí, me'n recordo. Molt bé. Doncs l'actriu i el músic han passat un segon cap de setmana junts. Uh, van passar un primer a, a Setmana Santa. Després que saltessin els rombols de la relació, quan se'ls va veure junts i abraçats a una platja de Miami. Doncs, i saptament passat van ser fotografiats a l'hotel Mandarí Oriental de Miami. M'agrada molt aquest hotel, deu ser... El, el, la conya. No? Home, sí, no? Sí. No a Los sea, en ple Miami, es... un hotel Mandarí, bé, se'ls veu... Ah, ah Miami, Miami has dit. Sí. Eh? Mm. Sí, sí, no és massa... Cubà, diuries, vale, però... No sé, està bé, està bé Se'ls veu a tots dos Descansant Espetxurrats en dues gandules Al costat de la piscina de l'hotel Menjant amanides I xiu-xiu ajant -xiu l'orella Que bonic La qüestió és que després de la nit La parella va assistir a una festa per la nova pel·lícula Que ha fet Jennifer Aniston Que es diu Marley and Me I es veu que es van fer molts petonets Durant el sopar, en fi Cosa romàntica molt bé. Què més, Marta? M Heu d'anar dient coses, perquè si no, no sé si hi algú a l'altre costat. No, no, estem aquí, Estem escoltant, estem molt atentament escoltant. Doncs ja acabo. Avui... Ff. Secció relà relà Relàmpag. Mm -hmm. Christ, uh, Cynthia Nixon, sabeu sí. qui Cynthia Nixon? La recordeu, però ja fa molt de temps que no s'emet la, la sèrie. Sí, Sexo en Nova York, en Nova York que, La Pèl Roja. Que s'ha d'estrenar, però ja està a punt d'estrenar-se ja la pel·lícula. La pel·lícula, mm -hmm. sí. Cintia Nixon es vol casar amb la seva parella Cristin Marinoni. Uh -huh. Clar, què té de curiós? Doncs que són gais. Ja, ja, ja. Són lesbianes, no sé si s'han recutat. Cintia Nixon té una filla sí, sí. una parella anterior que no era una noia, era un noi. Uh -huh. I, uh, bueno, després va sortir de l'armari i té, té parella, però aquesta parella és estable perquè la té des del 2004 i encara es vol casar, senzillament per fer-ho com un acte de rebel·lia, mm, ja està, per tocar els nassos, perquè ella no hi creu en el matrimoni, ella no és l'escaligrada en tota la parafernàlia, muntar la festa, els regals, la uh -huh. festa dels regals, en fi, tot això, si no, senzillament, que ho vol fer, doncs mira, per provocar, suposo. Molt bé, molt bé. I, i ja està... Mm, me quedar, no sé si tinc temps... Sí, tens temps, Marta, sí. Me va quedar, la setmana passada. Volia comentar una notícia que és que em va fer molta gràcia. Sobre, com ara vindrà la, la secció de tele... Sí. Sobre, sobre la sèrie Perdidos. Sí, sí, que ja està... Demà comença ja els tres últims capítols de final de temporada de la sèrie. Molt bé, jo, mira, ets últims trobo que estan més interessants. Sí, sí, està molt i molt bé. Tot i que no m'acaba d'apassionar aquesta sèrie, però bé. No, d'aquesta quarta temporada han passat moltes coses. Hmm. La qüestió, que quina és la notícia? Doncs era de... Ostres, ara queda... Com es diu el doctor Jack? Jack, en Jack, Matthew Fox, i sí, que Max surt Speed Racer, també. Exacte. Però surt poquet perquè va tota la pel·lícula amb, amb màscara? Surt poc o és que va tota la pel·lícula amb màscara? Va tota la pel·lícula amb màscara, Però no sí. surt poc. Sí, però tampoc és dels principals. Però és que tampoc és un actor gaire bo. Per què? Jo crec que sí. Sí? El sí, home, sí, Matthew Fox. Sí. No sé. sí, home, sí. Bé, la qüestió és que Matthew Fox declarava que en el rodatge de perdidors hi ha com una espècie de broma de, de joguesca que tots diuen que ara s'ha de conduir bé perquè, si no, hi ha la, la possibilitat que et facin fora, que et matin a la sèrie. Mm -hmm. perquè ja sabeu que el quadre personatges han acabat morts alguns de forma sobtada i poc justificada després d'haver arres, estat arrestats per la policia a Hawaii mm -hmm. per haver condividit borratxos o per excés de velocitat sí, sí. així que ara ell diu que s'ho pren però deia broma, jo crec que no és tan broma no, no, no, o sigui, no, és, no és un rumor ni una llegenda sinó està comprovadíssim Clar, allò és com un mite no?, que corren al plató mm. i, i que ells fan broma entre sí si, diuen que els actors fem broma però diu, jo des de llavors condueixo molt més a poc a poc l'últim que van enganxar i que era el que fa del de, coreano no? el que fa de gin. ah sí, però no van no mort encara. Bueno, eh? no, encara <ríe> ara estic pensant deixem aquí, deixem aquí Marta sí. no, no desvallem res de la sèrie sí, sí, el van, el van arrestar sí, però, o sigui, sí. continua sortint l'actor a la sèrie que eh? sí, la sí, no s'espanti que no s'espanti molt bé, Marta, doncs res, fins aquí m'ha arribat amb les xefraderies. Doncs molt bé. La setmana que ve més, eh? Sí, i esperem que més coses. Sí, amb sí. aquesta setmana. d'aquestes si que us agraden a vosaltres, de pits, de Exacte, cuixa, aquestes, mica de morbo. trios, no? Això és el que ens mola. Banyes, coses aquestes. Exacte. Marta. Vinga. Fins la setmana que ve. Bona nit. Bona nit. I nosaltres el que farem serà anar ja immediatament als que són els 40 minuts, la secció de sèries. Sèries en obert als obert als 40 minuts I començarem els 40 minuts parlant de Boston Legal, perquè la setmana passada comentàvem que Boston Legal estava en, en stand-by. Estava així que, que si renova, si no renova... Bé, finalment, bones i males notícies pels que són fans de Boston Legal. És a dir, hi haurà cinquena temporada, per tant, renova Boston Legal, però ABC diu que serà l última almenys l'última que es pugui emetre pel canal ABC. Llavors, no seria el primer cas, com és el cas d'Scrups, que deixa de metres d'una cadena per passar metres amb una altra, perquè eh, les relacions entre la cadena ABC i David Kelly, el màxim responsable de la sèrie, productor, guionista, etc., etc, eh, han estat molt tenses. La cadena ABC volia reduir el pressupost de la sèrie i d'aquí ha vingut aquestes friccions de si es renovava la sèrie o no. Finalment s'ha renovat per una cinquena temporada i no sabem si la sèrie anirà més enllà, almenys a la cadena ABC serà la darrera temporada, veurem què passa. També hem pogut veure El Cotxe Fantàstico a Televisió Espanyola, i tenim notícies sobre, sobre aquest pilot, ara comentes, Jacina, a veure el que et va semblar el capítol, que Gary Scott Thompson, creador de Las Vegas, és el nou cap de la sèrie El Cotxe Fantàstico. Uh, aquells fans que heu vist el capítol pilot i que no us ha agradat, tranquil·litzeu-vos abans d'acceptar fer-se càrrec del Coche fantàstico, Gary Scott va demanar llibertat total per fer la sèrie que ell somia és a dir, refer el projecte de Dalabaix. a baix, és a dir, fer una sèrie que no reconegui absolutament ningú que aquesta sèrie és una continuació del pilot que vam veure l'altre dia és a dir, vol fer una sèrie tranquil·la Um, basada en els personatges, la persona de, del Mike el nou heroï de la sèrie que el vol explotar, vol explotar sobretot el seu passat militar que diu que no vol desvetllar, que hi ha molt de misteri i que serà bastant divertit un altre element que vol modificar és el cotxe perquè bé aquest nova versió de Kit és molt seriós i ell vol recuperar l'esperit de l'antic Kit sentit de l'humor, etc. etc. vol que la sèrie sigui super sexy, i que, bé, que s'estan tornant a passar tota la sèrie dels anys 80 per fer un producte absolutament eh, ben parit. Jessy, a veure, què va semblar el capítol de l'altre dia? És maco, és maco. Què vols dir, que és maco? Bé, bueno, no dir que sigui una obra mestra, ni molt menys, mm -hmm. però mmm, tampoc és tan horrorós. S'han portat moltes males crítiques. Jo crec que merescudes, eh? Dolant tot el capítol no, entreter, a veure, tampoc no, no. A, veure, la... a mi no em va entretenir em va avorrir bastant el Cotxe dir Fantàstic en la seva època tampoc va ser una obra mestra home, però era divertit el kit tenia... podies empatitzar vull dir, era còmic aquí en cap moment empatitzes amb el cotxe, ni amb el pilot ni, no sé, hi ha escenes fins i tot ridícules del tio amb les dues noies ridícules, repeteixo no... perquè s'han volgut oliar, volien fer una cosa per joves, alhora una cosa per la gent una mica més edat i estar en camp de ningú uh -huh. perquè tenia coses, això, tots adolescents que sí, sí. Mm, jo sou adolescents no mirant el cotxe fantàstico bueno, en principi tots els que van seguir la sèrie eren nostàlgics, i va tenir molta audiència per cert, eh, Televisió Espanyola el diumenge passat sí? sí? sí, sí, sí, molta audiència va tenir el capítol pilot, sí no sé si va ser el segon programa més vist de, de tot diumenge. I voldria comentar que a mi em fa aquest el productor que tocarà Eucotxa Fantàstico, perquè pel que m'estàs dint, vol tornar a fer un Las Vegas. Un toc militar, div diversió, socarrona, així... Uh -huh. Bueno, no sé. I eh? a Escolta... Las Vegas, mira... La primera temporada, vale, però la que ja em portaven dues, cansava. cansava. <ríe> Bé, d'això ja en parlarem. Continuem amb les uh, notícies. Per exemple, parlem de Prison Break de la quarta temporada, que hi ha un actor que s'ha afegit al repartiment. Actor conegut, que és Michael, Michael Rapaport, que interpretar un agent del govern que oferirà doncs, un projecte o té una oferta molt interessant per al Michael Schofield i el seu germà. Hem de dir que la producció d'aquesta quarta temporada ja comença, doncs, en res, d'aquí ben poc, aquest mes de maig, a Los Angeles. Eh? Es trasllada, doncs, de Panamà a Los Angeles la producció d'aquesta sèrie. Una notícia que aquesta bé podria haver donat la Marta, no l'ha donada... La dono jo i és que Isaiah Washington ha demandat a la cadena ABC per utilitzar la seva imatge a Anatomia de Grey és un capítol, o sigui, ja sabem que la vaga de guionistes ha acabat, s'han començat a rodar nous capítols, i per la televisió doncs dels Estats Units ja estan passant capítols d'Anatomia de, de Grey, que aquí doncs ens passarà quatre d'aquí uns dies continuant la tallada quarta temporada. Bé, el cas és que en, capítols, en un d'aquests capítols que no hem vist s'utilitza l'imatge d'Isaiah Washington per referir-se al doctor Berg no sé si a través d'una foto del doctor Berg o una imatge de flashback d'algun capítol passat, bé, el cas és que s'ha utilitzat l'imatge d'Isaia Washington Washington sense el seu consentiment. Com que l'home està cremadíssim eh, perquè l'haguessin fet fora d'anatomia de, de Grey, eh, el que va passar doncs, és que ha denunciat a la cadena ABC perquè ell, ells, ells tenen el dret del personatge, però no de la imatge d'Isaiah Washington. Per tant, els ha denunciat per, per això. Uh, una sèrie que veníem comentant, que és Sensación de Vivir, que tindria una nova versió, com el Cotxe fantàstic. En aquest cas, també una continuació. Doncs bé, s'han afegit dos actors de la clàssica Sensación de Vivir, que es dirà 90-210, que també era, abans de Beverly Hills 90-210, ara es quedarà només com a 90-210. Els actors que tornen són Tori Spelling, ha ja absolutament confirmada, que tornen el paper de Donna Martin, igual que Jane Igarth, que interpretava a Kelly a la sèrie. Doncs són els dos personatges clàssics de sensació de vivir que tornen. Tori Spelling, diu que, bé, embarassada actualment del seu segon fill, diu que està molt emocionada. La cadena responsable és la CBW, i en aquest cas... Uh, també hi ha una família que arriba a Beverly Hills, són els Mills, uh, que es muden des d'un estat del centre dels Estats Units, aquest cas amb l'àvia, eh? o sigui, no hi haurà només els pares, sinó més, més l'àvia. El capítol pilot ja es va començar a rodar el uh, passat 3 d'abril, eh? per tant ja no hi ha res a fer perquè torni aquesta sèrie. I una sèrie que se'n va perquè no renova és Shark, que acaben dues temporades, per tant mala sort per James Boots, que van intentar doncs, uh, donar més canya a la sèrie de la segona temporada, no ho han aconseguit, i Shark serà cancel·lada en aquesta segona i última temporada de la sèrie. Nosaltres fins aquí als 40 minuts, i ara sí, anem pels còmics. La tranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmóvil de Batman i les urbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Aram, bon matí, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, és molt bé. Com estem? Molt bé, molt bé, perfecte. Doncs, quan vulguis, explica'ns coses. Us explico coses. Com Primer començarem per una mala notícia, que és que Jim Collin ha estat hospitalitzat. Jim Collin és un dibuixant que ja té 81 anys, o sigui, ja és grandet, uh -huh. i que es va fer especialment popular dibuixant, per exemple, còmics com La tumba de Dràcula, Iron Man... Mm -hmm. o oh, d'art És veritat. Sembla que l'home està bastant greu, uh, s'ha organitzat una subasta benèfica per ajudar a la seva família a, a, amb aportacions que hi ha, hi ha hagut de l'Stan Lee, Neil Gaiman, Mark Kevanyer, Peter David, però sembla que l'home està realment en pronòstic d'aquest reservats i el tenen a l'UCI. Per tant, des d'aquí, hi ha un record i un una gran estima per a la família de Gincola. M'imagino que totes aquestes aportacions econòmiques són, bueno, perquè la sanitat eh, als Estats Units és privada i suposo que deu costar molts diners, el Exacte. El la cosa deu, deu estar complicada. Molt bé. M'ha fet gràcia perquè especialment aquest home va dibuixar durant una temporada Iron Man. Que, per cert, tenim més coses d'Iron Man. Tant que comentàvem la setmana passada que ja es podia llegir eh, la història d'Extremis de Online, sí, el primer número. Sí, correcte. Doncs resulta que el dibuixant, Adi Grano ha fet unes quantes declaracions bastant interessants, que és que aquest home és el que va dissenyar les armadures que surten a la pel·lícula, i és el mateix dibuixant de la sèrie d'Extremis. De uh -huh. I sembla que la col·laboració amb en Jon Favró ha tingut bastant de bon rollo i s'estan plantejant els dos té una història independent del llarg i de la història una mica d'Iron Mann que es dirà Viva Las Vegas, una minissèrie de quatre números que ja s'està publicant als Estats Units i eh, que Stark se Stark s'ha d'enfrontar amb un drac gegant a la ciutat de Las Vegas. La veritat m'ha semblat d'una història bastant curiosa. No sé què se tal serà John Favreau guionitzant còmic. Bé, bueno, doncs ho podrem comprovar per primera vegada. Aquest home és un tot terreny. Però la veritat és que els dibuixos d'Adi Grano, bastant, la mar de els seus dissenys per la pel·lícula, m'han semblat bastant genials. Uh -huh. És veritat. Tenim més coses, dir van, també. Que és que a uh, la Marvel han preguntat a alguns dels seus autors i editors què és el que més els agrada dels personatges. I la veritat és que tenim respostes bastant curioses. Per exemple, de John Romita Jr., que va dibuixar Iron Man en unes històries que va guionitzar John Byrne uh -huh. no sé si els tens, són uns números que combinaven la meitat de Hulk i la meitat d'Iron Man Hulk de Peter David sí. i Iron Man de John Byrne i John Romita, només van sortir-ne nou uh -huh. aquí a Espanya, però són absolutament fantàstics, no, ja, ja els podem recomanar clock, so John Romita no Jr. Dí. diu que adora Iron Man perquè és italo-americà Iron Man és italo-americà? Sí, diu que igual que Frank Castle ve de Castiglione, mm -hmm. que Tony Stark ve de Starconio. Starconio. Jo no sé si ho deia en plan de conya o perquè ho deia, però oi, d'acord, és que vinguem d'un dibuixant de la sèrie, doncs m'estreny una mica que... Que no ho digués en planta conya, perquè jo diria que el coneix bastant, el personatge. Home, jo diria que sí, perquè John Romita és italo-americà, i suposo que deu haver, fet, deu haver fet la conya que també el personatge ho és, no? Però, esclar, jo ho com a conya, perquè... Sí, home, per força, perquè si no... Home, la veritat és que durant els anys 90, que portava una mena de, de grenyes així, de rissades, una mitja melena i un bigotet molt ben afeitat, una mica italo-americà sí que semblava. Una mica italià sí que semblava. <ríe> no, ara, amb aquesta perilla que porta, no vols dir... Ah, exacte. I un altre comentari interessant de Tom Breivore que ens fa una, una llista de les coses que li agraden, com per exemple els patins, perquè durant una temporada li sortien patins de, de, de les botes. Mm. Durant una temporada la màscara d'Iron Man tenia nas, ah. saps que ara és tota plana? Doncs pues tenia un, mar, un nas... Això són com i i els mugrons de... Un... Dic, que, que això és com els mugrons de, de, del Batman del Schumacher, o...? Exacte, una cosa bastant semblant. Sí, sí. I l'altra cosa que li va agradar va ser una vegada que Tony Stark va recarregar l'armadura d'Iron Man al l'encenador del cotxe. Fantàstic. Dius, mm, aquí la gent li agraden coses bastant estranyes. Però tenim ja coses una mica més serioses. S'han donat els Eagle Awards, que són els premis britànics de la indústria del còmic, i eh, ja tenim uns quants, uns quants guanyadors farem una petita selecció dels més interessants i dels que coneixem i dels que s'ha publicat alguna cosa aquí mm -hmm. per exemple, eh, el guionista preferit ha sortit votat Alan Moore que dius, no s'arrisquen no descobreixen nous talents precisament, votar ara eh, guionista preferit Alan Moore és, mm, no sé com, és com votar millor escriptor de novel·les de terror Stephen King dius, ja. ja no té I... gaire sentit sabem si Alan Moore no, dic, sabem si a Moore va sortir de la cova o de, del ritual xamà en el qual estava immers per anar a recollir el premi, o què? Jo diria que no. Per cert, eh, t'has començat a llegir els quals de Alan Moore? No encara, no encara. Jo tampoc, és que, com que quasi sempre llegeix quan estic viatjant, i és un totxo increïble, que ara mateix tinc aquí davant... No doncs es pot es portar fàcil, això. No es pot portar fàcil, això, clar. Bueno, bueno. Jo, a repassar ve... alguns altres premiats dels Igalovar. Sí. Del Digues, digues. L'editorial preferida ha guanyat la Marvel, senyal que estaran fent alguna cosa bé últimament. Uh -huh. El rotulista preferit ha sigut Dave Gibbons, un altre britànic. Trobo que aquests premis realment tiren molt cap a casa, perquè l'autor complert preferit, o sigui, com a dibuixant i com a guionista, és Alan Davis, un altre britànic. Aquest sí. es compren molt cap a casa. Bé, els premis que donen aquí del Saló del Còmic també es compren cap, a... cap aquí, eh? Sí, però no sé què dirte, el gran premi del Saló a Pasqual Ferri és una cosa que, que no sol passar, perquè Pasqual Ferri és especialment popular Massa per a veritat còmics de superherois. Uh -huh. I no és normal que el Saló del Còmic, que solen donar premis així una mica més intel·lectualoides, premiin com a gran, com donin el premi principal, a un dibuixant de còmics. Uh -huh. Jo m'alegro n'alegro, eh? No, no, i tant i tant, Ens alegrem moltíssim, eh? és, és un premi molt merescut i tant, i tant, perquè a més a més ja fa molts anys que treballa i que s'ho ha fet còmics molt, molt importants té molt de mèrit que, que un autor de casa nostra eh, pugui treballar per Marvel de la manera que ho està fent des d'aquí l'aplaudim, un aplaudiment sí, sí. Bé, estem treballant per eh, tenir-lo aquí un dia d'aquests eh? oh, seria increïble sí, sí, sí, sí, sí. ho aconseguirem Bé, eh, segueixo amb els lloc de la Guards uh -huh. el nou còmic preferit ha sigut Thor Cosa que també m'alegro n'alegro moltíssim perquè trobo que és una sèrie collonuda. De d'Estraczynski, eh? D'Estraczynski, el torn d'Estraczynski, que està molt i molt bé. Uh -huh. I què més podem destacar? L'heroi de còmic preferit ha sigut Batman i el superruï de còmic preferit ha sigut Joker, que és un mm, poc original. Sí, és l'any de Dark Knight". Sí, exacte. I la pel·lícula o sèrie basada en un còmic preferida ha sigut la Tres Fientos. Que la veritat està bé. Sí. No? Sí, però ja, clar, és a l'any passat, això, eh, ja? Sí, sí. Sí, clar, que són premis que es donen respecte al 2007. Mm -hmm, clar, sí, sí. No, no, bé, bé, em sembla sí, la, potser la millor adaptació a un còmic de l'any passat, sí, sí. Molt sí, bé. sí, sí, probablement ho és. Aleshores, el Marvel ha acaparat un munt de premis més, com, per exemple, la web relacionada amb els còmics, Uh, la història preferida de publicar durant el 2007, que és la història del Capitàn Amèrica a la mort del Capitàn Amèrica, que precisament s'està publicant ara mateix aquí a Espanya, uh -huh. la saga aquesta que va del número 25 al número 30 Amèricà. Uh -huh. a més, la portada preferida de publicar durant el 2017 s'havan dut la del World War Hook, de David Finch. Sí, sí. És que t'agrada i a mi, averia, que no em fa ni fred ni calor. A World War Hulk està molt bé, collonuda. Bé, bueno, jo me la me la, miro, me la i no me la compro. És allò, no m'acaba de tirar. No, no m'acaba de tirar. Escolta, tu. I acabem ja amb un parell dels premis més que donat, que són eh, per al dibuixant preferit a Llapis, Franchó. Uh -huh. Tenen bon gust. Els que voten són tios, a més a més. I la reedició preferida ha sigut Absolut Sandman volum 2, que és impressionant que Sandman, després de, no sé, 10 anys ja que es va acabar la seva publicació segueix param premis. Mm -hmm. Ara, en forma de recopilatoris, volums absoluts i ultimates i el que faci falta. Molt bé, Ram, doncs ho deixem aquí, amb aquests premis... Eh, de la, el Zígel. El Zígel Awards eh, de Londres, Anglaterra. Doncs ens retrobem la propera setmana, Ram. Fins a setmana que ve. Bona nit. I nosaltres ja acomiadem el programa i acomiadem amb una cançó, una banda sonora que us serà molt familiar, no dic el nom, però que a partir de la setmana que ve tornarem a sentir molt i força. I és que torna a ell. Ja sent fins la propera setmana que parlarem doncs molt d'aquesta pel·lícula Això espero. Jo mateix Lignasierva també m'acomida a tots vosaltres fins a la propera setmana. Bona nit, ningú no és perfecta.